Був я в тому Переяславці, де ото пам'ятник проти француза за 1812 рік стоїть. Так кажу вам, що за смітник, що то за гноярня. Приїде вам кацап, стане серед міста, кине сі на коневі, що кінь з'їв, то з'їв, а решта так і лишається. І ніхто того ані прибирає, ані підмітає, отак затоптують болото і все – а болото, особливо оце весною, страх, кажу вам, коні по черва грузнуть, та й усе у них там таке, ночував я у одній хаті, може, як собі нічого добряга і тюрою мене гостив, їда така, квас та сила цибулі, а як же, а як же». Так от то ночую у нього втомлений, а тут він усе мені говорить та говорить. Та все питає та й питає, як там у вас, а що, а земля яка, а люди як живуть. До півночі не міг заснути. А до того ще й клопів у них там така, кажу вам, сила вселенна, що, кажу вам, цього ніяк не розкажеш. А що це таке ті клопи, зацікавила зінька? О, звався Ілисей. «Худоба така кацапська! блощиці. У нас їх нема по селах! Таке мале, а таке вам противне, а кусюче, а смердить! Бачив я ті іменії! От вам таке запущене, паскудне, лайдацьке хазяйство! І город бачив, і садок! А хрукта у них кисла така, кажу вам, кислятина, що в рот не можна взяти! А господарство просто! Ні, що й казати!» Та вже звісно, де баба хазяйнує, озвався Корній, який усі знають у Зіньки під патинком. «О, ти, ну глянь на нього!» – засміяла Зінька. «Е, Зінько, що там не кажіть чоловік чоловіком?» «Як який?» – не здавала Зінька. «Що вам бабам у нас? Он у цапі, так бабина шість ціпів так жито порішать, аж курєва йде», – заявив Єлисей, що знає також ті краї. От би і нашим бабам отаке куме, додав Курній. Я б тобі того намолотила, я б тобі намолотила, каже Зінька. За те, як ти молотиш язиком, ха <плес> усі засміялись. А ось і прийде війна, і будемо молотити, озвався й Уліян. Е, що там війна, поки війна, мого на війну не візьмуть. Я своєму сказала, роби що хоч, ріж мене, пали мене. А в чужу чуженицю не піду. Досить з мене і ось цього. Виволік нас на безлюддя, вийду, бувало, і анні душі живої, три роки проплакала. Але ось привикла і не хоче звідсіль, каже Матвій. Кобто чоловік вас слухав, давно світ не був би світом. Свята правда, додав корній. Гуторили, але за чарку не забували. І гутірка робилася голоснішою і голоснішою. А як сонце стало над млином, так усі просто звеселіли. Під дубом стало місця замало, посунулись далі, і вставали, і ходили, і обнімалися, і цілувалися. А Настя так голову стратила, що почала навіть підспівувати та в долоні плескати. А потім у двох зінькою за руки побрались і без музики в танець пішли. «Ех, кума!» – говорив Корній. Перша колись була танцьовниця. «Була та загула», – озвалась Настя. Макар і собі вмішався, брав одарку, що дуже ухилялась, і щось там також витупував, невідомо що, якийсь, мабуть, танець. І навіть Матвій ледве втримувався і лисей, та й дід Уліян. Радісно стало навкруги. А вечір зійшов разом з місяцем. Сосни стояли і тінь густу кидали. Віяло від млина холодним, а гості вже гуртом виспівували, аж луна ген довкруги котилася, летіла вниз річки до Заставської соснини, і там ще раз відбивалася, ніби не хотіла одразу зникнути. А Василь, Володько і Хведот також тут. Василь випив кілька чарок і вичворює комедії – він не має товариства, бігає по лісі, кружляє довкруги сосон, викрикує окремі незрозумілі слова, перекидається через голову. Хведот, хоча випив лише молока, зовсім перейнявся загальним настроєм. Бігає за Василем, качається по траві, верещить. Усе, що зробить Василь, він негайно наслідує. І я, і я, і я такоз. Кричить він, і від захоплення не має сили докінчити слово. Підбігає до Володька, смикає того за рукав і кличе Ходи, воводьку, ходи.